Анжеліка. Книга третя. Анжеліка і король. Частина 2. Філіп. Розділ 17. Версаль плавився під полуденним промінням сонця. У пошуках прохолоди Анжеліка разом із мадам де Лудр та мадам де Шоазі прийшла в ту частину парку, де тінь від дерев та волога фонтанів допомагали сховатися від спеки. Тут вони побачили де Вівонна. "У мене є пропозиція, пані", звернувся він до Анжеліки. Я хочу поговорити з вами не як із найчарівнішою німфою цих гаїв, а як з розумною жінкою та матір'ю, яка любить. Коротше, я прошу вашої згоди, щоб ваш син-кантор був у моїй свиті. Кантор, але ж він ще зовсім дитина. Яка вам від нього буде користь? А яка користь від співочої пташки? Ваш син зачарував мене. Він так чудово співає і так чудово грає на музичних інструментах, що я хотів би, щоб він був поряд зі мною коли я вирушу в похід. Ви вирушаєте у похід? Невже ви не чули, що я призначений адміралом флоту, і король посилає мене на Кріту серед земне море боротися з турками? Так далеко? – вигукнула Анжеліка. І крім того, пані, хіба ви не цікавитеся Крітом? У вас, я чув, там теж є маєтки. Не завадило б вашому синові подивитись на них». Анжеліка відмовилася дати негайну відповідь, але обіцяла подумати над цією пропозицією. «Вам слід було погодитися на пропозицію Вівонна», – зауважила мадам де Шуазі, коли адмірал вийшов. «Він зараз займає важливе становище при дворі». Нове призначення поставило його в один ряд із найвпливовішими особами Франції, а мадам де Лудр додала. «І не забувайте, що його величність із кожним днем все більше благоволить йому» і не в останню чергу через те, що добитися милостивого розташування його сестри. Ви кажете так, ніби мадам де Монтеспан уже стала коханкою короля, сказала Дешуазі. Але вона така потайна з цього приводу. Те, що вона каже і те, що робить, це не завжди одне й те саме. І мадам де Монтеспан постарається не хвалитися своїми пригодами, а то її ревнивий чоловік закотить такий скандал, якби його суперником був звичайний паризький чепурунок. Мадам де Лудр зареготала. Анжеліка наслідувала її прикладу. «Смійтеся, смійтеся!» сказала мадам де Шуазі тоном ображеної чесноти. «Такі жарти добрі під час карнавалу, а не при дворі. Чоловік де Монтеспан ризикує потрапити до бастилії. Ось де його навчать бути по-справжньому милим!» Давлячись від сміху сказала Анжеліка. «Як можна бути такою цинічною, мадам?» вигукнула мадам де Шуазі. «Так далеко король не піде» але вимагатиме від винного публічного каяття. Оскільки я маю до цього безпосереднє відношення, сказала Анджеліка. Хочу, щоб ви дізналися правду про поведінку мадам де Монтеспан. Зараз ходять смішні чутки про короля та про мене. Так ось, вони абсолютно необґрунтовані. Чесно кажучи, я вже давно вважала, що ви успадкуєте мадмозель де Лавальєр, висловилася мадам де Шуа зі застрістю, яка приховувалася. Але припускаю, що ви зберігаєте свою репутацію. Вона сказала це так, ніби їй було шкода, що її підозри виявилися помилковими. Не варто вам зв'язуватися з мадам де Монтеспан, сказала Делудр, І її чоловіком. Вічно він лє отруту навколо себе. І потім він зараз не при дворі, як ви. Він має бути на фронті. Спочатку у Фландрії, а потім у провінції Франш-Конте. Так, говорячи, вони підійшли до дороги, яка вела до палацу. Тут було багато робітників та слуг, які, стоячи на сходах, розвішували ліхтарі на деревах. Схоже, що король збирається влаштувати нам сюрприз, хоча ми тільки та й робимо, щоб їмо байдики, а він пропадає на вічних нарадах. Король збирався відсвяткувати перемоги армії грандіозними урочистостями. Переможна хода Фландрією та блискуча зимова кампанія у Франч-Конте принесла свої плоди. Європа з подивом дивилася на молодого короля. Анжеліка з'явилася на святкуванні в турецькому одязі, усипаному алмазами, які переливались усіма кольорами веселки. Король увійшов до великої зали. Одягнений він був не більш чудово, ніж зазвичай, але виглядав, як ніколи чарівно. Його поява означала, що час урочистостей настав. Очі всіх були спрямовані на королівську процесію. Король тримав королеву за руку, королева світилася від замилування. Здавалося, що її серце позбавилося вічного болю, хоча злі язики при дворі вже намагалися визначити нову фаворитку. Звісно, тут були і мамузель де Лаваль'єр, і мадам де Монтеспан. Перша здавалася засмученою, а друга була весела, як завжди. Мадам Дюплесі виглядала красивішою, ніж зазвичай, і це кидалося всім в очі. Тут же були і мадам де Рур і мадам де Лудр, але вони губилися загалом, і на них ніхто не звертав уваги. Королі-королева, за якими далеко йшов весь двір, йшли по галявинах прямо до фонтану дракона. Настав час, коли увесь Версальський парк перетворювався на казковий ліс, який спалахував усіма кольорами веселки. Придворні не втомлювалися дивуватися скульптурним групам, які представляють тварин із байок Езопа. Звірі були як живі і розташовувалися або на невеликих височинах, або в басейнах, які зображували великі раковини. Потім вся компанія підійшла до літнього будиночка у формі п'ятикутника, прихованого у тіні величних в'язів. Тут було накрито п'ять мармурових столів. На одному височила гора, у висічених печерах якої нагромаджувалися страви з холодними закусками. Весь двір заумер, захоплений цим видовищем. З усіх боків до столиків потяглися жадібні руки, вмить був зруйнований марцепановий палац, придворні веселилися, як на пікніку. І ось уже спалахнув один вогник, потім другий, і зарості дерев висвітлилися тисячами вогнів, пастухи й пастушки закружляли в танці, а сатири та вакханки вдарили в цимбали та повели за собою всю компанію до театру. Подання тривало довго і, не дочекавшись кінця, Анжеліка вийшла в сад. Світло, прихованих у листі ліхтарів та плескіт води у фонтанах, створювали враження казковості. Запах квітів одурманював. Як крізь сон, Анжеліка побачила чоловіка, що вклонився їй. і Як тільки він випростався, вона відразу ж впізнала Філіпа. Вона не бачила його з часу тієї любовної сутички в коморі. Коли весь двір повернувся до столиці, Філіп залишився на півночі, та очолив одну з військових кампаній. До Анжеліки доходили чутки про нього, але він нічого не писав їй. Вона зрідка посилала йому короткі записки про сина та про двір, не сподіваючись отримати від нього відповіді. І ось усміхаючись, він стоїть перед нею. Вітаю баронесу похмурої сукні. Філіп, на цій сукні одних алмазів на 10 тисяч ліврів. І серед них той блакитний бантик, що скріплював корсаж із білим комірцем. Філіп притулився до мармурової колони. Анжеліка простягла руку, і він поцілував її. «Я гадала, що ви ще в армії. Я отримав наказ короля з'явитися до палацу та бути присутнім на сьогоднішньому святі, очевидно, як одна з прикрас». У цьому справді не було нічого незвичайного. Король хотів, щоб його оточення складалося з найкрасивіших чоловіків і жінок, і особливо такий святковий день. Король відкликав вас. «Ні, я просив не робити цього». Ви отримували мої листи. Ваші листи? Так, по-моєму. Анжеліка стріском зачинила віяло. Може, ви просто їх не читали? В армії мені доводиться займатися важливішими справами, ніж читати листи. Ви люб'язні, як завжди. Філіп узяв її за зап'ястя і почав цілувати шовковисту шкіру її рук. Ох, Філіп, ви по-справжньому галантний кавалер. Філіп засміявся. Ні Ланкло завжди радила мені не розкривати рота. Він знову взяв її за руку і допоміг зійти зі сходів. Чуєте, скрипки заграли голосніше. Подання закінчується, зараз відчинять двері. Нам настав час приєднатися до свити короля. Натовп, що виходив із театру, розділив їх. Темний покрив нічного неба та силуети дерев утворили чудове обрамлення яскраво освітленої будівлі, до якої всі попрямували. Король у захопленні зупинився на хвилину перед входом, потім увійшов до будівлі. Гірлянди квітів звисали зі стелі на срібних нитках. Сотні ламп освітлювали палац. Настав час вечері. Король зайняв своє місце. Придворні дами, які змагаються одна з одною розкішю туалетів, розсілися згідно з етикетом. З якимись полегшенням Анжеліка виявила, що місце за королівським столом їй не визначено. З усмішкою дивилася вона на придворних дам, що оточували короля. Їй було досить добре відоме їхнє минуле. Майже за кожною з них водилися грішки. Серед запрошених була і мадам де Монтеспан. Анжеліці було відведено місце поряд із мадемуазель де Монпансьє за столом, розрахованим на сорок персон. Анжеліка не повірила очам, побачивши одну з дам, що тут сидять. «Франсуазо, це ви?» Мадам Скарон вклонилася їй. Так, моя Люба, маю зізнатися, що досі не можу повірити у свій успіх. Ви ж знаєте, в якому плачевному становищі я перебуваю. Я навіть збиралася поїхати до Португалії. Я чула, що ви збираєтеся заміж замісія Кормея. Ох, не нагадуйте мені про це. Я відмовила йому і тут же втратила своїх друзів та покровителів. Хіба він не багатий, він би забезпечив вам безбідне існування. Але ж він старий і жахливий. Його ще наважилися порівняти з самим Скароном. Боже мій, це ж зовсім різні люди. Вона розповіла Анжеліці про мадам де Монтеспан. Єдину жінку, яка зуміла надати їй справжню допомогу не на словах, а на ділі. Знаєте, колись ми були близькими подругами. У Парижі я їй іноді надавала послуги. І ось вона пообіцяла замовити слівце перед королем. За її порадою я написала ще одного листа, закінчивши його словами – Дві тисячі ліврів на рік забезпечать бідній жінці пристойне життя. Король прийняв моє прохання прихильно, і ось, о диво здив, мені було призначено пенсію. Коли я приїхала в Сен-Джермен подякувати Атенаїс, я отримала честь бачити його величність, який сказав мені, «Я змусив вас довго чекати, бо заздрив вашим приятелям, але тепер я вирішив бути серед тих, хто вам допомагає». Ці слова начисто стерли з моєї пам'яті всі мої негаразди. Анжеліка щирістю запевнила, її що рада бачити тут. Мадам де Монтеспан, яка проходила повз, поклала руку на плечі мадам Скарон. Ви задоволені? О, люба атенаїс! я буду вдячна вам усе життя. Столи спорожніли, король у супроводі придворних попрямував стежкою в куток саду, де був розташований мармуровий палац, спеціально призначений для танців. Король відкрив бал із генрієтою англійською. Анжеліка легко танцювала, розглядаючи оточуючих. Чиїсь руки торкалися її, але вона, здавалося, не помічала партнера станцю. Тим не менш, вона відразу ж відчула дотик короля. Їхні погляди зустрілися, і вона поспіхом опустила очі. «Ви ще гніваєтеся?» – прошепотів король. Анжеліка прикинулася, що питання застало її зненацька. «Гніваюсь? На такому святі...» «Сир, ви бентежите мене. Як ви можете так казати? Якщо ви теж відчували такі почуття до мене, то чому не виявили їх? Я боявся, що ви мене висмієте». Танець розділив їх. Коли вони знову зустрілися, вона побачила, що він чекає на відповідь. «Слово «боюся» не підходить вашій величності. Навіть війна лякає мене менше, ніж жорстока усмішка ваших милих вуст». Коли танець закінчився, Анжеліка постаралася знайти собі місце десь, де було спокійніше, але незабаром її розшукав один із пажів і передав наказ короля слідувати за ним. Паш вивів її з палацу, і вони попрямували в глиб саду, де в напівтемряві під деревами стояв король. Ви маєте рацію, сказав він жартівливо. Ваша краса знову розпалила мою хоробрість. Настав час помиритись. Ви вважаєте, що це слушний час? «Зараз вас схопляться і вже за хвилину почнуть шукати». Анжеліка чітко розуміла намір короля. Мадам де Монтеспан та король знову вирішили залучити її до своєї гри. «Які ви вперті?» – сказав король, обережно беручи її за руку. «Невже я не можу подякувати вам?» «За що?» Кольбер кілька разів розповідав мені про вашу ділову діяльність і ми виразно усвідомлюємо, що багатьма нашими фінансовими успіхами завдячуємо вам. «О, не варто подяки!» – Анжеліка відсторонилася. «Ваші величності не слід думати про такі речі. Це і моя справа, і в ній міститься подяка і для мене». Король здивувався. Напівтемрява, що огортала їх, не могла приховати вираз його обличчя. Мовчання ставало обтяжливим. «Ви невдоволені мною. Чому?» «Ваша величності, ви самі повинні знати причину. Ви такі проникливі». Моя спостережливість зраджує мене, коли я бачу стурбовану жінку. Ніхто і ніколи не може бути точно впевненим у тому, про що думає і що відчуває жінка. Чи це король, чи простий смертний? Незважаючи на жартівливий тон, король здавався незадоволеним. Він явно нервував. Повернімося до гостей, ваша величність. Не поспішайте, я хочу дістатися до справи. «Зрозумійте, нарешті, я більше не хочу служити прикриттям вам і мадам де Монтеспан», – вибухнула Анжеліка. «Кольбер не купував мене для цього. Я дорожу своєю репутацією і не хочу приносити її в жертву нікому, навіть королю». «А, то ось у чому справа. Мадам де Монтеспан хотіла з вашою допомогою відвести підозри свого надто надторемнивого чоловіка. Непогана думка. Наче ви, ваша величність, не знали про це». Ви вважаєте, що я лицемірю? Що мені робити? Брехати королю чи викликати його невдоволення? Ви такої поганої думки щодо свого суверена? Мій суверен не повинен так чинити зі мною. За кого ви мене приймаєте? Невже ви думаєте, що я іграшка, яку можна викинути, якщо набридне? І крім того, я не належу вам. Він енергійно схопив її за зап'ястя. Ви помиляєтесь. Усі мої жінки належать мені по праву. Вони тремтіли від гніву та збудження, дивлячись у вічі одне одному. Король першим прийшов до тями. «Гаразд, не сварімося! Чи ви повірите мені, якщо я скажу, що намагався переконати мадам де Монтеспан не вибирати вас як жертву? Чому саме вона?» – питав я. «Тому що тільки мадам Дюплесі красивіша за мене. Але дивіться, після моїх слів не відверніться від мене і не зверніть свій погляд на красивішу жінку». Вона вважала, що ви досить наївні, щоб відіграти відведену вам роль. Але вона помилилась. І чому це невинна затія завдала вам такого болю, моя лялечко? Невже це таке безщастя бути коханкою короля? Хіба це не є певною мірою слабою? Чи не лестить воно? Чи не приносить вигод? Він ласкаво, але наполегливо привертав її до себе, шепочучи їй слова на вухо, і схиляючись нижче, щоб побачити вираз її обличчя. Ви кажете, що ваша репутація заплямована? Але тільки не при дворі, тут навпаки, вона заблищить ще яскравіше, запевняю вас. Анжеліка мовчала. Вона притулилася головою до оксамиту його камзола, вдихаючи запах фіалкового кореня, і відчувала приємне почуття, перебуваючи в його обіймах і притискаючись до нього дедалі тісніше. Час йшов. І як же така практична особа, як ви, могла впасти в таку оману?» Анжеліка мовчки кивнула головою. «Ні, я так не думаю», – сказав король. Анжеліка засміялася. «Вам смішно, так? А якби я сказав, що кожного разу, коли я бачу вас, у мене з'являється бажання володіти вами? У мене часто буває ця думка. Але ми ще не дійшли до цього», – зітхнув король. Поглянувши їй просто вічі, король випустив її руку. Давайте помиримося. Ви вже відтанули? Несподівано в небі над вершинами дерев спалахнули різнокольорові вогники. Почався фаєрверк, мовила Анжеліка неуважно. Я досі не привітав вас із новою сукнею. Вона чудова. Дякую вам, ваша величність. Анжеліка присіла у реверансі. Король нахилився і поцілував її руку. Ми ж знову друзі? Можливо. Я сподіваюся на це.